Naweza kuwa na nyota, ana usiwe na bahati na ukawa na bahati usiwe na nyota bwa shehe. Mwandaaji ni Comrade Mbuana lia mtu mimi naitua Ananias Edgar. Actuale iku hivi, nyota na bahati ni vitu viwili tofauti kunye safari ya maisha mwanadam. Kupata pesa ni bahati ila kwa tajiri ni nyota. Najua sijeleweka hapa. なまにしゃこわ、うなわざ a na pesa のせいたじり、うたじりにうた i ど oni わこわな a m ミャ pesa、も asibu、あなわざこ tunza billions of money, hukuye ya き omaskini, na, ya na ya a k a s i m a m i a nidamia feather, na k a m p u n i s tetereke, hukuye ya きりぽ l a k i s a m b a k o m e z i na Akisha k u l a m i k a ou gumuamisha a n p a k a s i k o n a s t a f u h i in a manakua. Kuitunza pesa mpaka kuatajiri inetaji karmaya mungu na wamata unengiza pesa kiasi gani si maniche kuwa mtu aweze kuatajiri hapana diomana Bill Gates sileo kusema kuzaliomasikini sio kosa la kko ila kosa ni kufa masikini unaweza kutengenezwa kuatajiri na unaweza kutengenezwa kwa masikini kama mbavyo matajiri wana geuzwa kwa mashitani na masikini kwa malika. Kila kumbuka kitu kimoya, kuwezi kuatigiiri kama huna nyota. Ivindivo iliyo kuniyakila kito kideka maisha ya mwanadam. Nadiua bado unastadjabusa na hili naloieliza, kuwezi kuwayote kama huna nyota. Eh, lakini unaweza kufanya chishoto kwa na bahati. Iko hivyo, hebu tazama, kwamiaka sela sana sita maalumse, falikuwa kuni siyasa huko Zanzibar. Miaka yote hiyo, alifanya siyasa kutafuta urais, lakini mungu hakumpa nyote ya urais, sibali mungu alimpa bahati ya kwa mwana siyasa bora nyakati zote zanzba. Hata, aliposhinda kwenye uchaguzi hakupewa ushindi. Hii ni kwa sababu alikona bahati ilalikosa nyote ya uraisi buwana. Hata, alipolazimisha alishau makamu wa uraisi tu buwana. Hii ndiyo maana halisi ya nyote na baati buwashee. Hii ya nyota anabahati katika maisha mwanadamu inamana kubwa sana. Ndiyo? Ndiyo mana hata katika uchaguzo wa Raisi Zanzibar mwaka ilifu mwajimi ya tisa thamana tano. Yaani kunye mchakatwa kupata jina la mgumbe u Raisi wa CCM, mchu wano likuwa mkali sana baina asefu na Raisi wa nini wavisiwa hivyo, buwana Idris Abduli Wakil. Kwamba wa Zanzibari wengi walitaka asefu ndiye awe Raisi wa Zanzibar. Baade ya raisi Ali Hassan Mwing. Kupitishwa na hile mashariku ya CCM kugumbe ya urais wa jamuri ya mungano Tanzania. Lakini mungu haka mnjima saifu nyote ya urais. Na kumpa bahati kisha Idrisi Abduli Wakil ya kapewa nyota. Ndiyo maana hakuangaika hata kuupata urais. Sasa na dhani unanelewa na posema bahati na nyota. Hata kitendo cha Abduli Wakil kupigiwa kura nyingi za apana. Na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kutuwa na kut Bado alishinda kwa sababu alikuwa na nyote ya uraiz, na Seifu alikuwa na bahati ya uraiz. Hicho nikipimotosha kuwa, Seifu alipendwa sana na rayewake ila alikosa nyote tuya kuwa rais wa nchi. Ndiyo maana hata uchaguzi wa uraizi Zanzibar mwa kelifunyumi ya 95, alitikisa nchi. Alitoka wapili nyuma ya rais wa tano wa Zanzibar Dr. Salmin Ammori Juma. Katika mchuano uliokuwa mkali, yei halidaya lishinda. Lakini bado hakuwa rais. Kwa sababu walikuwa na bahati sio nyota. Unajua, unaweza kujiuliza inakuwaja likiba, anemba vizuri kulikomondi. Haliingia kunye gemu damrefu kulikomondi, lakini diamond platinum zana mzidi mafanikio kiba. Jibu ni raisi sana ni kuamba, kiba na bahati ya muziki, ila mondi ya na nyote ya muziki. Povu, Ruksa. Ndivyo ilivyo kwa loasa na magufuli. Magufuli alikuwa na nyote urais. Hakuwai kusaka uraisi kunji historia yake. Uraisi ulimjia tu kama kwa kota dodo kunji mkaratusi. Ndiyo mana alipujaribu tu uraisi yalisukumiziwa moja kwa moja. Hii ndiyo mana halise nyota. Tofauti na loasa alia utafuta uraisi toka mwakilafuji mea 1995. No? Halitumia nguvu zake zote, pesa zake zote ili ya upata urais, lakini bado hakupata ni kwa sababu walikuwa na bahata uraisi sionyota. Ndivyo ilivokuwa kwa Raila Odinga, Morgan Savangalai wa Zimbabwe, Kiza Besigwe au Etienne Shisekedi. Etienne Shisekedi wa Molumba hali usaka uraisu wa Kongo toka mwakilafunyimi ya tisa tisnatatu. Mbaka kifo kina mkuta liambulia uwaziri mkutu. Yote haya, henevhirisha unaweza kuwa na bahati na kukosa nyota. Felix Shisekedi hakuwai kuota ndoto za urais. Hila nyota ndio mimfanya kwa raisi bada kabila kumuofia moizi katumbi. Hivyo, haka uza uraisi kwa Felix Shisekedi na kumchinja barini martini fayulu. Hivyo, Felix Shisekedi, nyota ndio mimfanya kwa raisi. Nafasi yangu baya hakuaiku yangu ikia sasa bas nyota ni karma na ndoto ambayo mungu mikupangia yani mapito kwa kile ambacho mungu mikupangia diama na jira difo dialicia gulioa kuamjumba wa barazra wa kirishe marikani wa tiketi cha ripabrikan muakrufuni miatisa rubana tisa baada kudumiya kipindeki moja barazani alitamani kuaspika. Bahati mbaya, baraza, lilikuna wakilishi wengi wa demokrats. Hivyo demokrasi wakawa natuwa speaker kila bada miaka miwili. Nataka ni kuoneshe tufauti ya bahati na nyota. Basibwana, Ford ya kanza kuekeza nguvu kwenye kufanya kampeni za Republican, ili chamahicho kipate wa wakilishi wengi. Apate kutimiza azma yaki ya kwa speaker. Kila uchaguzi, Republican, olipigwa na demokrats. Fodi akesha kuwa kiongoza opinza ni yani House of Minority, akanzakuji katyatama ilifikia mahala cha machake kumpafuza kugumbelwa na useni tali goma. Aguseman dto yakini uspika, baadae ya uchaguzi muakrufanya mtaisa sabina bili, Democrats walishinda tena waokili shwengi. Fodi akamambie mkewe bati ni tejeribu tena muakrufanya mtaisa sabina ne. Tukishinda nita kwa speaker miaka miwili na mwaka rafu njimia tisa sabina sita nita stafu. Tukishindwa nita baki mwakilishi mpaka mwaka rafu njimia tisa sabina sita, halafu nita stafu. Fordi, akaendelea kwa kiongozo wa pinzani. Oktober kumi mwaka rafu njimia tisa sabina tatu, makamu wa Raisi Spiro Agni aliju uzuru kwa kashfa ya rushua. Raisi alikuwa madarakani Richard Nixon. Alikuwa Republican, bunge la Congress, lilitawaliwa na Democrats. Nixon ikabidi yafanya mazungumzo na viongozo wa Congress kuhusu utewuzo makamu wa Rais. Congress wakamambia hakuna mwingine zaidi ya Fordi na taka uone utufauti baina bahati na nyota. Nixon yaka mtangaza Fordi kwa makamu wa Rais na kupitisho na Congress. Ford yaka mwambia Betty, Nilitamani uspika, lakini nini mipata chowki kubwa zaidi uspika. Na dhanu makamwaraisi ni chowki kubwa kuni tosha kustafusi ya samu akafanya mtaisa sabina sita. Hila koko wanyota ni karmi, na ndoto ambayo Mungu wamekupangiya. Mwaka ilifanya mtaisa sabina nne. Congress walimkuta Nixon na hatia, yakufunyia fauloko nyu chaguzi wa makafanya mtaisa sabina beedi. William Rejesh ya madarakani kwa muloa beedi. Faulu za Nixon hujulikana kama kashfa ya Watergate. Hivyo Nixon haka ngoka madarakani na makamu waki wa Raisi Ford haka wa Raisi. Hii ndiyo maana halisi ya msamiyati nyota. Nyota ni hidden power, yani nguvu lio fichu wa ndaniyako. Ni nguvu ambayo unakuwa naayo wewe lakini inatokana na kudra na mipangu ya mungu. Ndiyo maana Ford liutaka uspika. Haka pambana miaka mingi na hakupata. Ghafla haka wa makamu wa raisi kisha raisi bila kogombea. Hii ndiyo nyota. Huku umalimsefu waliutaka u raisi ya kapambana miaka mingi na hakupata. Ghafla haka wa makamu wa kwanza u raisi hii ndiyo bahati buashe. Bahati ni jitihada zilizo beba kudra za mungu. Ndiyo maana unaweza kupambania ndoto yako na usifanikiwe kwa sababu? Kudra za mungu kwako ni bahati tuu na sionyota. Sasa na dani ni meleweka nyota hundi oli yonfanya Joe Biden kurejea kulia White House aliku tumikiya miaka minane akioa makamu wa rais baada kuitafta na fasihi kwa karibu miaka thirathina sita wakataki tu tumikiya baraza la seneti la Amerikani huko Bahati aliyokuwa nayo hila Rukinton diyo imifanya kulia White House si baki historia kuwake. Kuyudum kama raisu wa nchi. Unaweza kuwa na ndoto, lakini istimie kwa kuwa nyota yako haiwezi kukufanya ufanikiwe. Alika dhalika, unaweza kufanikiwa kwa kuwa unabahati. Hila, usifikie ndoto kwa kuwa nyota yako haiwezi kukufanya ufanikiwe kwenye ndoto yako. Asate ni kukunisikiliza. Mwandaaji ni comrade mbuana liyamtu mimi naitua Ananias Edgar. Ananias Edgar.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 The raisi kuwa fikia wateja wengine na kuwa bei raisi zaidi, lakini tato utapata matukio mazuri hasa kama Southine Jumba vina vuti ya Former Entertainment tunaiweza kazi hiyo tunatimu inaiweza kukuushauri kukuandalia lakini nipia kuisimulia kazi yako na ikaleta matukio mazuri timu hiyo. Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar, tunajivunia watu yao wengine tu wambao ametubutu wa kufanya kazinasi na kupata mradiyeshomzuri wa kile wana chofanya. Huduma zetu nutoenge nesaidi wa makala zawasifo yani profile kwa watu binafsi out of city. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini balimbali na mengi neyomengi, lakini pia kutenge nesaidi makala maalumu yashereza ndoa send off na mikutano balimbali.